Hoje dia 24 de maio de 2015 Estamos mais uma vez juntos para ouvir da palavra do Senhor E nós vamos continuar uma série de pregações Intitulada Princípios básicos da fé Eu Queria que você repetisse isso comigo, vamos lá? Princípios básicos Só vocês Princípios básicos da fé Aleluia, é claro que se nós fôssemos falar dos princípios básicos da fé, todos eles passaríamos alguns anos aqui então eu vou tentar trazer alguns princípios que o Senhor me deu e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida então abra sua Bíblia por favor em Marcos capítulo 16 versículo 15, vou usar vários dos evangelhos e outros textos porque estamos aqui relatando, ou melhor, acompanhando na Bíblia os relatos de Jesus na sua partida, quando ele institui aos seus discípulos que façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas. E é claro que nós vamos precisar percorrer a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, principalmente o final dos Evangelhos, para que nós possamos falar de acordo com o que a palavra ensina amém amados? diz assim em Marcos capítulo 16 versículo 14 mais tarde Jesus apareceu aos 11 é bom lembrar que Judas havia traído Jesus e Matias ainda não tinha entrado no lugar dele por isso aos 11 discípulos, amém? mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto estavam reclinados ceando eles comiam deitados apoiados em cima de um braço a mesa deles era muito baixinha então por isso que diz que estavam reclinados ceando repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois da ressurreição e lhes ordenou Enquanto estiverdes indo pelo mundo, na sua versão deve estar escrito ide e depois eu vou explicar o porquê. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. em meu nome expelirão demônios e em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos, imporão as suas mãos e eles serão curados. Amém, amados? Amém. Bem, hoje eu vou me resumir a primeira parte desse texto. Espero falar mais sobre essa situação no decorrer dos domingos, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos aqui reunidos, cheios da convicção de que o Senhor pode... Agir em nossas vidas. E pode nos... Trazer um ânimo... Tão sobrenatural... Que nós podemos... Começar a abrir mão da nossa agenda. Podemos começar a abrir mão dos nossos... Planos. Dos nossos sonhos. E podemos, pelo poder do Senhor... Começar a priorizar o que é mais importante. Faz esse milagre em nós, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus e precisamos que o Senhor venha operar em nós o querer e o efetuar e nós cremos sua palavra verdadeira e o Senhor disse que o Senhor opera tanto querer quanto efetuar o Senhor já tem plantado o querer em nós continua essa obra linda de nos fazer querer mais em ti mas Senhor, que em nome de Jesus não seja só o querer mas seja o efetuar precisamos Senhor o tempo urge é muito curto Nós não queremos deixar a Tua volta para a outra geração. E Tua Palavra diz que podemos apressar a Tua vinda com a nossa conduta como igreja. Que seja assim em nome de Jesus. Que se o Senhor ainda se demorar, que não seja por nós. E que em nome de Jesus o Senhor ouça a nossa oração e aplique essa, essa resposta a toda a humanidade. A todo, todo lugar onde se chama o Teu nome. Nós só somos uma igreja que tem coragem de agir baseado no poder que vem do alto. Nós não precisamos de dinheiro. Não precisamos de mídia, não precisamos de nenhum dos recursos que achamos que é tão fundamental. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo. Quando formos cheios do Teu Espírito Santo e cheios de obediência, nós iremos levar o Evangelho aos confins da terra e veremos o Teu dia glorioso de volta, uma hora justosa sobre nós. Em nome de Jesus, toma agora nossa mente, Senhor. Sequestra agora nossos pensamentos. Coloca nossa vontade agora submissa ao Senhor, e nos faz rendidos totalmente agora, porque eu creio que o Senhor, que fez uma revolução com 11, pode fazer uma revolução com esses pouco mais que estão aqui. Então faz isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Dê um amém mais forte. Amém? amém. Maravilha que estão acordados. Amados, nós somos desafiados por Jesus a ter uma vida que anuncia o Seu Evangelho vi um filósofo que dizem que era um líder espiritual, mas não é verdade... ele era um filósofo chinês chamado Confúcio... e ele... estava em uma cidade, um reino de Lao... e ali ele tinha uma escola... e a... esposa do rei, a rainha... tentou seduzi-lo com... uma persuasão de palavras, perguntas... até quando no final da conversa com ele ela disse... Poderia então me encontrar mais uma vez com você? Provavelmente uma, um encontro lascivo, e não um encontro de crescimento um filosófico. E a resposta dele foi não. E ela estranhou a resposta dele, afinal ela era a maior autoridade ali, podia mandar da la E ele disse assim, não posso, porque aqui nessa terra eu não achei uma pessoa que se importasse mais com os princípios do que com a licenciosidade e logo ele partiu dali com seus discípulos e disse logo o caos vai tomar conta dessa terra porque se a rainha que tinha mais autoridade do que o rei não preferia os princípios mas antes preferia a licenciosidade o que seria do seu reino? Por que, que nós preferimos os princípios quando eles são convenientes? Por que, que nós preferimos nos achegar a Deus quando precisamos mais dEle? Por que não é o suficiente buscar a Deus pelo que Ele é? Qual o problema que nós temos, irmãos? Alguns culpam o diabo por isso, outros culpam o mundo e de fato são nossos adversários. Mas eu prefiro crer que nosso pior adversário se chama carne... Com ela dormimos todos, dormimos todos os dias. Todos os dias. Ela nos conhece de forma extraordinária. Ela sabe qual é o nosso ponto fraco. Eu não sei vocês, eu, eu não sou tão bom quanto eu gostaria, mas eu gosto de jogar xadrez. E uma coisa interessante de xadrez, você pode jogar sozinho. Agora, não tem muita graça, porque geralmente a partir desse xadrez que você joga sozinho, você demora horas e horas jogando. Por quê? Porque você sabe qual vai ser a próxima jogada você conhece a mente do adversário então é difícil ganhar porque você é contra você mesmo então é por isso que a Bíblia nos ensina que nós nunca vamos conseguir vencer a carne agindo com as próprias ferramentas que a carne age não é pelo muito tentar não é pelo muito sofrer não é pelo muito jejuar não é pelo muito esforçar que nós vencemos a carne você nunca vai vencer a carne por um esforço pessoal Então eu devo desistir? De modo nenhum Eu só posso vencer a carne se eu for cheio do Espírito Santo Amém? A carne nunca vai conseguir usar o Espírito Santo contra você Ela pode conseguir usar o mundo e o diabo Mas quem é mais forte? O que está no mundo ou o que está em você? A Bíblia diz, mais forte, mais poderoso é o que está em nós Que é o que está no mundo, amém ou não, irmão? Será que a gente pode se empolgar com isso? O Senhor Jesus, ele traz uma, um mandamento muito claro e todas as vezes que Jesus dá uma ordem, junto com sua ordem, ele nos dá poder para cumprir a ordem. Quem crê nisso? Amém ou não? primeiro ponto que eu ministrei semana passada foi que devemos adorar em meio à incredulidade para cumprir a missão da igreja. Hoje eu quero falar sobre avançar em meio à prostração. Existem algumas coisas que tentam nos prostrar, você A Há uma lei da física chamada lei da inércia, que diz que tudo tende a continuar como está. É incrível como algumas leis da física se aplicam à psicologia humana. Você já percebeu como é muito mais fácil continuar como a gente está? Como é muito mais fácil a gente esperar que as coisas aconteçam ao nosso redor? Como é muito mais fácil reclamar daquilo que não é como a gente quer? Só que aprendi uma coisa uma vez com meu pai que foi muito chocante para mim, Lucas. Ele disse para mim assim, não tem nada pior para a igreja do que quem fica em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro não só não toma postura, mas ensina aquela postura. John Paul ele era um ateu radical e assim como um relógio quebrado que está certo duas vezes por dia... Quando o relógio analógico para, você pode ver duas vezes por dia, ele está certo. Por dois segundos. E ele falou algumas coisas acertadas. E de dizia assim, tudo que o ser humano faz, ele recomenda. Que verdade. Tudo que você faz, Alex, você recomenda. Mais do que o seu discurso. Tudo que a gente faz, a gente sugere que façam assim. Quando vocês casaram, vocês fizeram uma festa linda, mas aquela festa não era só para celebrar o casamento de vocês. Foi para dizer também aos solteiros, casem-se. Então, quando a gente fica sem tomar uma postura de obedecer a Jesus e prefere continuar como está, nós dizemos à nossa família, continue como está, nós dizemos aos nossos filhos, continue como estão, nós dizemos para a sociedade, continue morrendo e apodrecendo como vocês estão apodrecendo porque eu continuo sendo o mesmo crente que eu sou há dez anos. Olha, irmãos, interessante porque Jesus consegue se alegrar muito mais com alguém que se arrepende hoje do que alguém que às vezes tem dez anos que recebeu Jesus. Ou cinco, ou vinte, não sei. Ou um. Hoje, hoje são tantas conversões, graças a Deus, que a maioria de nós só tem um ano de convertido. Ou dois. Mas ele consegue se alegrar muito mais com um recém-convertido que tem um coração cheio de quebrantamento e um genuíno arrependimento do que aqueles de nós que acham que já estão no quilo. Já está bom. Para que mais? Eu já sou salvo. Aqueles que dizem assim, ah, meu celeiro já está cheio e cruzam as pernas e, e dizem, ah, minha alma, aproveite tudo que tem. A Bíblia diz, louco, amanhã pedirão a sua alma não há nada que agrade mais a Deus quando Ele diz assim, olha, quem lança a mão do arado não olhe para trás o Senhor, irmãos ele, ele não só quer ver o seu progresso com Ele mas Ele quer dizer para você nessa noite que por mais que você tenha crescido nele isso é bom e Ele se alegra nisso eu me alegro quando Sofia tira boas notas eu me alegro mais ainda quando ela estuda mas por melhor que ela esteja eu não quero que ela pare no segundo ano Amém, Vocês estão entendendo amém, irmãos? Então, como que nós vamos avançar em meio à prostração? Se a gente olha para os lados e vê a prostração, se a gente olha para, para nós e às vezes vê a prostração, se a gente olha para a sociedade e vê a prostração, se a gente olha para a igreja de uma forma geral e, e vê a prostração e a inércia essa lei que segura a gente para que a gente não saia de onde a gente está, mas também a inércia quando diz que tudo tende a continuar como está, ela também se aplica ao que está em movimento. <risos> então, quando você começa a agir baseado no poder do Espírito de Deus, quando você começa a dizer eu abro mão, eu quero mais de Deus, eu... Eu sou muito feliz pelo que eu já tive, mas é pouco. Eu quero viver mais profundamente de Deus. Eu quero conhecer mais a sua palavra. Eu quero mais apresentá-la através da minha vida. Eu quero conhecer os seus mistérios ocultos, os seus princípios secretos. Eu quero crescer em Deus. Eu quero que minha vida suma e diminua, como nós cantamos, para que a dele apareça. Você vai continuar crescendo. Amém? <risos> Você já viu que tem gente que cresce, gente Não para de crescer, não é verdade? Vocês dois, por exemplo, uma coisa linda Vocês só crescem Vocês só crescem Vocês não retrocedem Ninguém pode olhar para vocês e falar assim Ah, mas eles não são perfeitos E quem é o perfeito que vai falar isso para vocês? O Senhor, ele se agrada do no nosso crescimento, irmãos Meu pai tem um sermão, eu vou até falar com Eu tenho esse DVD Eu vou pedir para Patrick botar no nosso site www.vidanovetabuna.com.br que é um sermão que meu pai prega que ele fala Pedro o vacilão resoluto <risos> que palavra como Deus é apaixonado por Pedro porque Pedro errava demais mas Pedro tinha uma obstinação eu quero crescer em Deus eu quero ser mais como Jesus é eu não desisto Irmãos, eu vou dizer para você, eu erro muito. Às vezes eu olho para mim e digo assim, meu Deus, que veneno é que tem nesse meu prato, que quem bota a mão no meu prato, me trai. Aí me consola saber o que aconteceu com Jesus vinho também. <risos> Às vezes eu olho para a minha vida de oração e digo, Deus, eu posso orar mais, eu tenho que orar mais. Eu tenho que crescer mais no Senhor, eu tenho que perdoar mais, eu tenho, que, eu tenho que, que ser melhor, eu tenho que servir melhor. Meu Deus, me arranca dessa caverna. No dia, irmãos, que você deixar de ter essa obstinação de crescer, você está mal. Você está mal, você está mal. Você precisa daquela, sabe aquela, como é o nome, já, Desfibrilador. Eu quero que o Espírito Santo hoje diga assim, ó, afasta! Carrega! Chum, carga! Afasta! Carrega! Chum, carga! Afasta! Carrega! Chum, carga! Tá precisando disso. Paulo estava falando aqui, eu estava pensando, meu Deus, como é verdade? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quatro que eu saio pipocando aqui rodando no meu espírito. Porque irmãos, ou a gente morre, ou a gente morre. A avó dela experimentou a cura eterna porque morreu. É e a gente assim também. Por que, que a gente abraça tanto, gente, a nossa, o nosso jeito de ser? que a gente ama o nosso jeito de ser. Há um fenômeno na psicologia, olha os o psicólogo aí de pontão, que chama ferida na física. Por exemplo, Quando eu fui ao torpedista levar a Sofia, ele disse, ela vai ter que usar um elástico nas pernas, vai ter que usar uma bota. Gente, aquilo foi tão doloroso. Porque é o quê? É uma ferida na física. A minha filha com a botona assim, parecendo uma alejadinha andando, ou com um elástico enrolando a perninha dela. E aquilo me feriu profundamente. Por quê? É uma ferida na vaidade, uma ferida na física. Então a gente prefere colocar várias molduras em áreas da nossa vida e permanecer como somos. E reverenciar essas nossas... E dizemos, eu sou assim. É porque a minha criação, eu, eu fui assim na minha criação. E aí eu aprendi a ser assim. Ah, eu sofri tanto. O Senhor, o Senhor... Sabe todas as coisas. Olha, não sei como você. Tem um ditado evangélico que eu odeio. É. Que a Bíblia diz que o Senhor sabe todas as coisas. Mas usar isso para licenciosidade, a gente precisa amadurecer. Você vai ver como às vezes a gente diz? Ah, o Senhor sabe todas as coisas. o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, Deus está promovendo um avivamento na igreja dele. Irmãos, eu, eu, eu fui ali, adiante Viajei um pouquinho aí E estou querendo fazer as viagens de 2016 Por quê, irmãos? E eu coleciono essas coisas Eu sou um rato de colecionar e cavar O que Deus está fazendo na igreja no mundo E gente, Deus está fazendo coisas Inescrutáveis Coisas extraordinárias E o diabo, ele quer convencer a gente De que está bom como está Afinal, você já sofre tanto Para poder viver o pouco que você vive Já pensou? Se você quiser viver mais, vai sofrer mais Ou oh, Pedro Bó, como diz meu pai Deixa eu dizer uma coisa aqui O leve e momentâneo Sofrimento Que nós passamos por amor à cruz de Jesus Não pode ser comparado ao peso de glória Que está preparado para nós Não podemos comparar Mas Há esse adversário que é a carne Que tenta, que milita e que quer nos vencer Mas quero declarar uma coisa para você essa noite Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo e vença a carne Receba essa porção do distribuidor do céu Que é o Espírito Santo O Espírito Santo não é uma energia Mas Deus é a fonte de toda energia a palavra de Deus diz no princípio, e eu vou, eu vou falar em hebraico porque eu sei, né? Eu vou me gabar um pouquinho, diz assim, Berechit Bara Elohim No princípio criou Deus, só que a palavra usada ali para Deus não é Jeová, que é a palavra que ele deu, que não é um adjetivo, perdão, que não é o um nome próprio, é um adjetivo. Ele disse, eu sou o que sou, essa característica dele, ser você está, Deus é amém ou não? você está vivo, Deus é a vida você está sentado Deus está, Deus é o que governa lá no trono toda a sua situação e meu irmão, olha ela, é momentânea até a sua salvação que é eterna um dia você não foi salvo um dia você era perdido e se tornou salvo em Jesus Então aquele que é a fonte eterna de toda a energia que você olha para você e diz Eu estou cansado, tô tão cansada O que me falta? Quer dizer para você, Deus, Ele quer dar um choque aí em seu peito E quer fazer um negócio novo em sua vida, meu irmão E Deus pode fazer, eu quero que Ele faça comigo E eu quero que faça com vocês também, porque eu quero que a gente junto viva isso Mas vamos adiante Então, avançando em meio à prostração, existe uma situação de prostração, de morte, de podridão no mundo, mas você é sal, luz. E Deus vai usar você para superar isso. E ele diz assim, ó, versículo 15, ele ordenou. Diga aí que está do seu lado, sim. Ordenou. Ele pediu. Ele sugeriu. Ele o que? Ordenou. E pode ter na sua Bíblia aí, ide. Mas, quando você vai lá no grego você vai ver que a palavra usada para a id ela está num tempo verbal chamado auristo não tem no português o auristo é assim agora e adiante aí não tem isso o mais parecido que a gente tem é o gerúndio que é indo só que o gerúndio ele pode trazer uma ideia equivocada que é essa se você for, não é verdade? você diz assim, ó você diz assim Moisés, indo a Salvador, pode usar meu carro, ficar na minha casa. Não dá uma ideia de que se ele for, não é verdade? Não é? Então, não é gerúndio, é auristo, não tem no português. Então, corajosamente, os editores da Bíblia King James, eles, essa Bíblia eh, inglesa, da primeira Bíblia, essa versão inteira, de 1615, eles dizem assim, eles traduzem assim corajosamente enquanto estiver dizindo, é a melhor forma de traduzir o idi é assim vá, mas não é só vá porque também se eu, se eu disser só vá eu posso dizer assim quando você chegar você faz não parece isso se eu assim, olha, vá a Salvador e chegando lá use o vá com o meu carro seja bem-vindo e pode ficar hospedado na minha casa quando eu digo isso não parece também que estou dizendo assim olha até o momento de você ir não precisa cumprir nada disso não é? então a melhor forma da a gente dizer isso aqui é dessa forma assim ó enquanto estiver dizendo vão enquanto vocês estiverem indo pelo mundo inteiro proclamai o evangelho a toda criatura amém irmãos? amém? está claro isso? Por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque Deus está mandando a gente ir agora. A Bíblia diz que o tempo de Deus se chama hoje. Vamos repetir isso comigo. O tempo de Deus, tempo de Deus se, chama se chama hoje. E eu tinha uma brincadeira lá nos adolescentes no meu no, que tinha lá em casa em Salvador, que a gente dizia: diga hoje. Ele hoje. Porque eu dizia assim para eles: quando é que Deus está mandando a gente viver isso? Aí eles diziam, hoje! Então o tempo de Deus, irmão, se chama hoje. Quando Jesus diz para eles assim, olha vão. Mas não esperem chegar, a, chegar lá para fazer. Comecem aí agora. Então, eu queria dizer uma coisa para você bem simples. Jesus que diz que você pode vencer a inércia e fazer diferente do que você vê por aí... Ele é o mesmo Senhor que traz poder para você viver a palavra dEle. Nenhum mandamento, nenhum, nenhum mandamento de Deus vem desprovido do poder para você cumprir. Toda a palavra de Deus vem cheia do poder dEle para que você a cumpra. Amém, irmãos? Então não existe esse negócio de eu sei que devo, mas não consigo. Pastor, mas na prática eu sei que devo um monte de coisa, mas não consigo. Que às vezes você colecionou mais o saber do que o praticar comece a praticar irmãos eram os homens a maioria deles, com exceção de Levi e dos discípulos de João que seguiram Jesus a maioria deles era em a maioria deles tinha limitações muito maiores do que a que nós temos o que é então que nós nos baseamos para não sair da inércia? vamos examinar aqui Às vezes nós achamos que é porque não temos capacitação Jesus disse assim Vão a Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Então capacitação vocês têm Nós lembramos na semana passada Você pode ir lá no site ver a pregação Que Jesus ele disse para eles irem para Jerusalém Era o lugar mais arriscado da Palestina Para um crente estar era em Jerusalém e Jesus diz: Vão para lá e fiquem lá Até serem revestidos de poder E aí vocês vão poder fazer tudo o que eu mandei que você fizesse. Então, essa desculpa que nós temos ela é uma mentira. Nós dizemos que nós não temos tempo. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, que é um segredo espiritual, fique ligado. Todas as vezes que você prioriza buscar Deus, lhe sobra tempo para as outras coisas. Isso é sobrenatural. Já citei aqui, eu sei que não estou ficando gaga ainda... Do pastor Jeremias Pereira, lá da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, quando perguntaram para ele, pastor, o senhor é professor de seminário, professor de não sei o quê, o senhor lidera o ministério tal, faz tal coisa, tem ação social tal, o senhor tem uma agenda tão cheia, começaram a citar tudo que ele fazia, como que o senhor arranja tempo para orar? Aí ele disse assim, ô oh, minha filha, eu acho que você perguntou, podia perguntar da melhor forma. Ela falou, como pastor? Pergunta assim, ó, pastor, o senhor ora tanto tempo, Como que se eu arranja tempo para as outras coisas? Aí seria uma pergunta mais bem elaborada. Porque eu o primeiro oro. E depois eu arranjo tempo para as outras coisas. Irmão, a gente perde muito tempo fazendo bobagem. Eu não estou nem falando de pecado, estou falando de bobagem mesmo. Eu desafio você a registrar o tempo que você passa na televisão. Não estou falando de nada que é pecado e feio, não. Estou falando de televisão. O tempo que você passa a se entreter na internet, nas redes sociais... Anota isso, vai tomar um susto... Um susto... Pra gente dizer que não tem tempo de buscar mais a Deus... Outra coisa... Devia ser mais orgânico... Devia ser mais natural... Não precisa separar um tempo para evangelizar alguém no trabalho, não... É... Carregando ali a caixa com o sujeito... Trabalhando com ele... Servindo ele... Cuidando, amando sendo exemplo, sendo totalmente honesto nunca mentindo nunca enrolando nunca sendo, sendo leviano leviana mas ao contrário, servindo, servindo um pouco mais e as pessoas vão começar a achar estranho você ser diferente do meio que está ao seu redor e você vai começar a chamar a atenção e quando perguntarem por que é que é assim, como é assim aí você devolve a glória para Jesus é assim que funciona É só isso. Estava desentupindo o vaso sanitário lá de casa com o encanador. E um sujeito muito simpático, assim. E eu fui lá na loja pegar ele e fui evangelizando ele, falando amor de Deus para ele. Cuidamos do vaso sanitário. <risos> Desculpa a grosseria, vou ter que falar uma coisa aqui. E estava no carro e falei pra ele assim meu irmão rapaz, eu fiquei admirado porque a gente começou a mexer lá nos dejetos e eu acostumei com o cheiro que interessante ele falou, acostuma cara você vai mexendo assim, ó, quando você vê você nem percebe mais aí eu falei assim, rapaz desculpa, vou ter que falar isso porque vai valer a pena Eu falei, escorrega, cara. Ele falou, escorrega mais do que cede. Quando ele falou isso, o Espírito Santo de Deus falou comigo. É o pecado. É o pecado. Às vezes você caminha pelo pecado achando que está tudo bem. Você está seguro ali, porque você está milimetricamente só agindo dentro do, do, do seguro. Você está caminhando de forma segura no pecado, cuidado, porque os ejetos escorregam. Outra coisa, o pecado, você vai caminhando com ele, primeiro é algo tão asqueroso e nojento, mas na medida que você vai se relacionando com ele, você vai acostumando, não percebe mais. Foi só o tempo de eu ir no banheiro trocar de roupa e quando eu vi o cheiro da roupa, ele concede. Irmãos, a Bíblia diz que a sociedade está podre em delitos e pecados. O mundo está enterrado em carniças eternas. E a Bíblia chama isso de jaz. Jaz, o mundo jaz no maligno Obedecemos imediatamente, começamos a investigar. Eu lembro que, já que estou falando de porcaria, vamos lá. Uma vez eu estava todo empiriquitadinho, seminarista ainda indo lá, na, na tinha uma comunidade, uma favela que eu ministrava lá para os irmãos e eu estava lá no ponto de ônibus sentadinho, assim, em pezinho, né todo de botão, assim hoje eu sou mais lagado assim mas eu já fui mais tradicional, ok estava ali em pé e aí minha bibliona no braço assim, todo espiritual, muito espiritual estava me achando o próprio Jesus aí o, o, o pessoal começou a se afastar de mim se afastar aí eu pensei, agora que eu estou santo mesmo o poder de Deus na minha vida o povo está até se afastando mas uma senhora corajosa e que em nome de Jesus não falta pessoas assim em nosso redor ela olhou para mim e fez uma cara assim de nojo apontou para os meus pés irmãos, eu estava em cima da poça de vômito de cachorro É feio o negócio. Eu acho que ele estava com algum câncer, alguma coisa, que até sangue tinha no vômito do bicho. Às vezes a gente está assim, em cima do pecado, escorregando no pecado. E crente que está abafando. Irmãos, saia disso em nome de Jesus hoje. É agora, é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Não arrume o seu pecado, não enfeite o seu pecado. Se arrependa e deixe. E esse alcança a misericórdia. A gente quer dar um jeito no pecado, quer dar uma arrumada no pecado. Não não existe isso. Ou você arrepende e deixa, ou você não encontra misericórdia. É, é assim. Sabe quem tem poder para isso? Não é o seu esforço. Não é pelo muito correr, irmãos, mas é o poder do Espírito Santo de Deus para fazer isso na sua vida. Ele diz assim: Olha, ide pelo mundo inteiro. Proclamar o Evangelho a toda criatura. Ir é ir além. É ir... mais... onde você já foi. Não sei se vocês já viram um videozinho. É, eu conheci esse fenômeno na faculdade de psicologia ainda. não me lembro o nome dos vermezinhos. Se alguém pode me ajudar a me lembrar. Mas existe um tipozinho de, de verme... de... de... todo bem nojento hoje, né? Tipo a larva. Vamos falar o um nome assim, né? Uma larva que ela, ela tem um instinto interessante, elas vão se seguindo, uma vai seguindo a outra, e aí uma vai cheirando o, o, o finalzinho da outra, o rabinho da outra, e elas vão assim, caminhando numa linhazinha, e eles vão ali caminhando, subindo uma árvore para fazer o seu casulo. E aí o pesquisador viu aquela, aquela ordem, e aí pegou os vermezinhos e colocou num vaso. Eles, sabe o que eles fizeram? Uma coisa interessante, eles se organizaram e subiram um na frente e os outros atrás quando eles chegaram na boca do vaso sabe o que eles fizeram? começaram a andar em círculo andar em círculo andar em círculo irmãos, eu não quero ser o chefe o chefe eu não quero ser o chefe como é o nome mesmo o banheiro que eu usei? das larvas eu não quero Eu confesso a vocês que se eu não ver progresso espiritual contínuo, eu já vejo progresso espiritual na vida da maioria de vocês, mas se eu não ver um progresso contínuo, eu não fico aqui. Não tem que me faça. A gente tem que saber que o tempo da gente às vezes passa. Eu não quero ser o chefe das larvas que ficam andando em círculos. Ah, eu já fui demais, tá bom. Não, irmãos, não, não, não, não, não. Sempre Deus vai lhe dar mais poder para você ir mais longe. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Ir é ir além. Ir não é só ser um pouquinho diferente onde você está plantado. Ir é ir além. Mas Ele não manda só a gente ir além onde a gente está não basta você ser melhor do que você mesmo o mundo já entende que é algo muito alto você ser melhor do que você mesmo e é muito bonito isso mas o mundo não conhece o que é ir além da onde você está muitas filosofias dizem, inclusive essas que eu sei hoje os confucionistas, eles dizem que se você não consegue ser melhor se você não consegue mudar o mundo pelo menos mude a você mesmo isso é bom para a filosofia oriental mas a gente tem que ir além disso primeiro, antes de mudar o mundo antes de mudar a cidade antes de mudar a sua família mude você mesmo mas uma vez que você já está mudando comece a mudar a sua família comece a mudar a sua rua comece a mudar a sua empresa comece a mudar a sua cidade sim, você tem poder de Deus para isso amém ou não? Amém? Por que, é que isso, não, isso não nos empolga? porque muitas vezes nós preferimos E nós dizemos assim, mas pastor, você não está vendo? Eu estou me movendo. Você não está vendo? Eu não estou parado. Olha, pastor, eu vou para lá e vou para cá. Olha, pastor, começou continuando andando. Olha, pastor, eu não estou parado não. Daqui a pouco vai abrir um buraco no chão de tanto você rodar. Chega, eu fiquei tonto. Meu pai chama isso de movimento sem progresso, é uma cadeira de balanço. Às vezes o crente ele movimenta, mas não cresce. Irmão, o Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem muito mais para a sua vida. E eu não vou desistir de falar isso para você, porque o que a palavra de Deus nos ensina. Mas você quer continuar ouvindo? Diga amém. Ele diz, pelo mundo inteiro, ide. Ele diz, enquanto estiverem indo, pelo mundo inteiro. Então eu quero, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a. Não só continuar crescendo e sendo melhor do que você mesmo, mas eu quero desafiar você a começar a receber o chamamento de Jesus, que falou isso aos seus discípulos representativamente para nós também. Você crê nisso? Diga amém. E que você, em nome de Jesus, comece a olhar ao seu lado e dizer como eu vou passar a influenciar quem está ao meu redor. Como? Pergunta, o que eu estou fazendo? Não só para eu ser melhor. Mas o que eu estou fazendo para quem está ao meu redor também ser melhor. O que eu estou fazendo? Aí você diz, espera aí, pastor, está pegando muito pesado com a gente. Já estou tô melhor. O que é que eu melhor que está ao meu redor? É porque Jesus não disse Ide, sejam discípulos. Ele falou, e de fazer discípulos. A ordem é que a sua vida tem que ser pelo poder dEle melhor do que já é mas não só para você para inspirar pessoas que estão ao seu redor amém ou não, irmãos? tem poder para isso aonde? na palavra do Senhor no Espírito do Senhor o próprio Deus envia a palavra Deus diz que ele derrama a mão nos nossos corações para o Seu Espírito Santo então em nome de Jesus vamos buscar do Senhor o poder para que nós possamos ir mas não só ir sendo melhor dentro da nossa casa nós temos que em nome de Jesus ir além das nossas fronteiras, amém irmãos? tem uma música que tem, não, não recomendo, não ouço música secular não recomendo, mas confesso que às vezes uma, sai algumas profecias de lá de dentro, e tem uma música da bandinha que até passou, uma dessas aí que dizia assim, indignação é uma música sem asas que não ultrapassa a janela das nossas casas. Será viu como às vezes é assim? Como às vezes a indignação é só uma reclamação, uma murmuração. Essa indignação do mundo e o poeta mundano não podia ir além. Mas nós conhecemos no Evangelho uma indignação que é cheia de poder e graça e nos faz amar e nos faz ir além das nossas próprias casas. Amém ou não? E diz assim, Ide, portanto, pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura uma forma de traduzir esse proclamar é arautai uma palavra erudita antiga um arauto ele é mais do que alguém que declama um arauto é alguém que leva a autoridade e fala com a autoridade você está aqui comigo? amém? não se preocupe que quando der um horário eu posso terminar para não cansar vocês você sabe por que muitas vezes a gente não consegue anunciar o evangelho? porque muitas vezes a gente acha que anunciar o evangelho é falar do evangelho irmãos olha nós vemos uma sociedade cansada de pessoas que falam bem você quer ver um trem que fala bem pra caramba? político gente ou oh, raça que fala bem, gente você já viu isso? às vezes você sabe de um monte de palpatruca patruca, abre a boca e fala gente, eu acho que eu estava fazendo mal juízo desse rapaz como são pessoas vivos? como falam bem e a maioria deles é corrupta será que não é assim na igreja também? eu não creio que a maioria de nós é corrupta ao contrário, eu acho que a maioria de nós é santa é lavada com o sangue de Jesus eu creio que a maioria de nós tem vencido o maligno eu creio que a maioria de nós tem buscado crescer em Deus e vencer a carne eu creio que a maioria de nós tem se empenhado para sair da inércia e para poder ser melhor do que esse si mesmo, mas também para se levar o que é melhor de Deus para o seu redor, eu creio nisso mas todos nós também somos tentados a só falar do evangelho indignado, eu fiz seminário presbiteriano e fiz faculdade de batista, de teologia, e assim, eu, eu amo a igreja batista, cresci nela, mas a faculdade que eu fiz, tinha uma matéria de comunicação, que eu, eu tinha náusea naquela matéria, seminário eu aprendi a pregar, no seminário uma vez eu fiz um sermão, Muito bem estudado, muito bem estudado. E no final do meu sermão, meu professor disse, muito boa a sua palestra. Aí eu falei, palestra, professor? Ele falou, palestra. Eu falei, mas professor, eu me desempenhei tanto. Ele falou, você não falou o nome de Jesus uma vez no seu sermão. Não é um sermão, é uma palestra. Mas já lá no curso de comunicação dentro da faculdade batista, que amo a igreja batista, não é o padrão, os seminários batistas agirem assim, amém? não estou desenhando a igreja batista de forma nenhuma, uma igreja que eu amo e sou muito amigo, cresci lá quando era criança estou falando dessa matéria de uma faculdade que infelizmente tinha tanta influência do governo faz do MEC que já parecia que não era mais um curso devocional e confessional mas era mais um curso técnico ou filosófico de teologia bem, não vem ao caso daquela matéria se aprendia como persuadir as pessoas psicologicamente, como convencer, como criar um problema e trazer uma solução e convencer mentalmente as pessoas de algo. E eu me senti nauseado naquela aula. Porque eu disse, qualquer picareta, desculpe a grosseria, pega uma aula dessa e engendra qualquer, qualquer bobagem na cabeça de alguém. Nós somos arautos do Evangelho, irmãos. Nós levamos a autoridade do Rei dos Reis a nossa vida deve falar mais alto que as nossas palavras porque nós levamos a autoridade você tem que se ver assim isso não é exclusivo para os pregadores não a palavra de Deus diz que o sacerdócio é universal nós somos reis e também e devemos levar com a nossa vida o evangelho ide pelo mundo queria dizer mais alguma coisa do mundo que eu falei <risos> O mundo aqui, irmãos, não estava falando só de geografia. Está se falando de mundo caído. Jesus, quando diz: Ide, saia da inércia, vá além, vá ao mundo. Ele não está falando só vá mais longe. Ele está falando vá ao mais sujo. Vá ao mais degradante. E como nós faltamos disso, né? Como a gente gosta de evangelizar a gente de bem. Já viu? a gente vê um cara à boa praça, de família, a gente mira nele, não é? Só que o médico, o são não precisa de médico. Na verdade, esses são os mais difíceis de serem evangelizados, porque eles já se acham bons e salvos. E a Bíblia diz que se não for pobre de espírito, não vai herdar o reino dos céus. Muito mais fácil é pregar um sujeito que sabe que está quebrado, que sabe que está precisado, que sabe que não tem mais para onde ir, Em nome de Jesus, nós possamos ir ao mundo. Amém? Não, irmãos. Amém? E proclame, seja, receba esse encargo como arauto do Evangelho. E diz assim, pregue o quê? O que é que nós devemos pregar? O São Francisco, eu já falei isso para vocês, ele dizia assim, olha, e ele era mesmo um santo homem de Deus. A igreja católica fez muita, muita atribuição a ele, bobagem, mas ele era um santo homem de Deus mesmo. Ele dizia, Pregue sempre fale só se for necessário fale menos eu vou dizer uma coisa que pode chocar, chocava fale menos no seu trabalho de Jesus pelo amor de Deus para de falação haja mais Sobre um, de um sujeito que botou a prostituta dentro do carro ficou evangelizando ela até o motel e depois que sai do motel até botar ela no ponto dela de novo que evangelho é esse irmãos? muda de vida antes se ele fizesse a porcaria dele calado, trapaceia no trabalho, não honra a Deus na faculdade, quer falar do amor de Deus, cala a boca em nome de Jesus, viva o básico mínimo do evangelho, depois abra a boca. Amém, meu irmão? É assim. O evangelho é coisa séria, eu rio muito, brinco muito com vocês, mas eu sou pai espiritual, eu preciso também puxar a orelha. Se ainda me ama, diga amém. Anuncie o Evangelho. O que é Evangelho? Tem um livro que eu estou doido para ler que chama Jesus é o Evangelho. Se quiser me dar de presente, eu agradeço. E irmãos, uma coisa mais linda do Evangelho, a palavra grega Evangelho significa boas novas. Diga casa do seu lado aí, boas novas. Boas novas. Evangelho é boa notícia Daí que os anjos São ângelos, São mensageiros Evangelho é o, A mensagem Nova A raiz é a mesma Você sabia que o mundo Clama por uma mensagem nova? Circulou um videozinho Ah, ainda tenho muito tempo, glória a Deus E agora não está mais calor Posso ficar mais tempo ainda circulou um videozinho aí pelo WhatsApp e eu baixei, guardei do Cid Moreira eu não sei qual é a situação dele, irmãos se ele é católico, evangélico, não me importa eu sei o seguinte Deus está usando ele, meu não aí gravando a Bíblia e aí quem tem que julgar ele é o Senhor e aí o Sergio Grosman aquele cara altamente endemoniado, que precisa muito de oração Um dos quadros dele, ele leva uma sexóloga, que eu nunca vi uma pessoa tão endemoniada. Ali deve ter uns 5 mil demônios naquela mulher. E ela ali vai ensinar o que é o sexo para as pessoas. Ela ensina qualquer coisa, menos sexo. Só ensina sujeira. Um dia o próprio Serginho ficou assim, basbacado. Eu não assisto, mas parei lá no canal e vi. Ela... Dizendo que era uma casa de swing. Gente, olha, deu vocês, são coisas mais nojenta hoje em dia. Acho que a maioria dos irmãos que não sabe o que é isso, vou ter que falar. Uma casa de swing é uma casa onde os casais vão para fazer sexo entre si. Então eles trocam os casais. Pode ir uma pessoa solteira e ir lá, faz sexo com um monte de gente. Tem um negócio lá que tem um buraco, que você pode, a pessoa pode fazer sexo com alguém que não conhece. E ela começou a falar daquilo como é, porque tal falar e foi a matéria que ela ensinou aos jovens o que era sexualidade então você vê como é uma ferramenta de satanás destruir de o que já está ruim porque hoje eu falo a você o mundo está se especializando em ser mundo eu quero lhe perguntar, você que é igreja está se especializando em ser igreja? amém ou não? então você tem que vir para a escola bíblica domingo de manhã porque hoje de manhã eu fiquei com vergonha se viesse aqui um irmão visitar a gente ele dizia assim, o que houve? só esses? Oi, gente, eu digo isso para vocês com muito amor a gente tem que levar mais a sério o reino de Deus tem que levar mais a sério o reino de Deus, ontem a galera tava lá vendo a luta, tava todo mundo junto, show de bola, e cadê aqui de manhã pra escola bíblica? quer edificar mais a luta ou a escola bíblica? a gente tem que amadurecer ou eu vou ter que proibir de ver a luta? se precisar eu proíbo, se quiser essa minha ovelha continua, se não quiser lamento, mas não dá Ou a gente leva a sério o Evangelho ou a gente não leva. Sabe por que é o meu desespero, irmãos? Porque eu não quero que o diabo roube de vocês o que Jesus conquistou para vocês. Por isso a gente tem que levar a sério o Evangelho. É claro que às vezes tem uma pessoa que tem uma situação que precisa sair. Por exemplo, Dani está com o pai no hospital. Como é que ela vai estar aqui? Ela tem que estar com o pai dela e o marido dela servindo ela. Amém ou não? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem não prioriza. Vocês entenderam? Amém ou não? Amém ou não? Amém. amém. Então Você que é um arauto Um proclamador Do evangelho que são as boas novas Você precisa levar essas boas novas Crendo Que são boas novas Porque o mundo está se especializando em ser mundo A Bíblia diz o sujo, sujo-se mais ainda E o limpo, limpe-se mais ainda Aleluia O mundo Se especializa em fazer o que é sujo E a gente se especializa em fazer o que é santo Tem que se especializar o Cid Moreira, pensaram que eu esqueci, hein? Cid Moreira, então, o Serginho Grosso não falou, ah, você quer falar alguma coisa para terminar? Ele falou, quero, Cid, quero, Serginho. Citou a descrição de Paulo de amor na carta dele aos coríntios. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! O homem falou, e não foi por cada voz dele imponente, foi porque ele falou a palavra de Deus. Quando o homem terminou de declamar aquilo, os jovens levantaram todos e aplaudiram e aplaudiam. E Ferginho não sabia para eles, porque eles aplaudiam e aplaudiam a palavra de Deus, porque o mundo está com fome. A Bíblia diz que duro de coração não é o mundo, é o crente. Prediz com o pastor Russell Shedd. Nunca a Bíblia chama o mundo de duro de coração, mas chama a igreja de duro de coração. Ainda bem que somos muito amados pelo Senhor, irmãos Anuncie as boas novas com a sua vida Fale Do amor de Jesus com a sua vida, amém, irmão? Quase para terminar Porque eu estou todo cortadinho aqui Vocês acham que eu só corto vocês? Eu estou aqui querendo só orar Pedindo misericórdia a de Deus A Bíblia diz aqui Que você deve pregar o Evangelho a quem, irmãos? Aos melhores, aos mais eminentes, aos mais ricos. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja a Vida Nova e eu estava, <risos> veio de lá para cá um, uma pobre, bem pobre, e atrás dela veio um rico. E eu estava indo em direção a eles e literalmente driblei a pobre e fui falar com o rico. Ainda bem que Deus, apesar de mim, me ama e o Espírito Deus falou comigo assim você quer que eu também drible você? você quer que eu também me desvie de você? eu lembrei a palavra de Deus que diz aquele que se desviar do pobre o Senhor se desviará dele é toda criatura irmãos palavra usada não é etnos, geralmente a palavra usada para o mundo é etnos, quer dizer não judeu ou gentil, mas aqui o termo grego usado é para todos, indiscriminadamente os melhores e os piores aqueles que ninguém acha que tem mais chance e os que a gente acha que são um bom partido para a igreja quero terminar dizendo que nós podemos pregar o Evangelho todo... a todas as pessoas... e aplicá-lo... a toda a vida da pessoa. Que em nome de Jesus... nós não preguemos só a salvação... porque isso é um erro da Igreja Moderna. Quantas vezes nós pregamos só a salvação... aqui em mim, irmãos. Amém ou não? Quantas vezes nós pregamos só a salvação... Quantas vezes nós pregamos só a salvação... Vamos ficar de perto para terminar... Quando nós... Deveríamos pregar... A mudança de vida... Que Deus tem para nós na cruz... Veja como nós erramos muitas vezes... Temos uma pessoa aflita e no pecado... E nós dizemos assim... Olha... Você pode parar de sofrer... Jesus tem um plano na sua vida... Você pode ter uma vida melhor. Não, amados, não é assim que nós pregamos o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado todo, para que não seja uma propaganda ignosa. Amém ou não? Você vai ter que pregar o Evangelho com muito carinho, com muito amor. Mas lembrando a quem está ouvindo o Evangelho, que o Senhor Jesus ele só é salvador daqueles que ele é senhor então você tem que pregar o senhorio de Jesus você tem que pregar para a pessoa assim que às vezes a gente está evangelizando alguém e a pessoa diz na verdade eu sou até uma boa pessoa porque assim eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo eu não sou adulto eu sou pessoa eu amo a Deus a Bíblia diz que quem é cheio de si não está pronto ainda a Bíblia diz que quem é pobre de espírito esse sim, esse está no ponto então você às vezes só convencer a pessoa de que ela na verdade é pobre, cega e nua e que ela precisa do evangelho de Deus para ter a vida dela restaurada e que qualquer área da vida dela e todas as áreas da vida dela vão começar a ser mais influenciadas quando ela converter, vão passar a ser governadas e a gente tem que dizer também com carinho que isso é bom né? Senão a gente assusta as pessoas e esse evangelho ele deve ser pregado por nós, mas antes disso ele deve ser vivido por nós, amém? Sim. queria orar por você vocês lembram que eu contei que tinha eu não falei da parte pior da escada, minha voz por causa das crianças que estavam, mas quando eles abriram o curativo seguia mas cedia a podre e assim ela me criou Desde pequenininha e para mim olhar aquilo todos os dias e ver dando banho nela foi... foi tinha, tinha dias que eu tinha vontade de fazer vômito. E aí a gente fazia uma reunião com a diretora do hospital para poder saber o que vai fazer no próximo dia. No próximo dia teve um dia que ela fez assim, no, no finalzinho dos dias dela de vida. Ela disse assim, olha, nós vou, amanhã, uma cirurgia plástica vai vir conversar com vocês. E aí, o único jeito que tem é a gente tirar o lugar que está podre. Porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Às vezes, quando a gente está vivendo uma situação que não tem mais jeito, a gente tem que pedir socorro para quem sabe fazer. A gente tem que pedir socorro para o especialista, que é o Senhor. Só que nessa situação, a gente de socorro... E não teve mais, não teve mais, porque Não teve mais tempo para poder fazer. Porque glória a Deus, ela foi curada eternamente. Nós fizemos, sim, por milagres, ser libertos dessa podridão que é o pecado, com, com de uma forma sobrenatural. Mas nós precisamos do Espírito Santo, E como tem aquela música de Daniel Souza, Deus fala pela sua voz, Deus me toca pelas suas mãos. Então, nossos irmãos, vocês que estão ao nosso redor, são esses instrumentos talistas, são esses especialistas que Deus tem colocado na nossa vida, para poder nos ajudar a arrancar fora aquilo que nós não sentimos mais, os braços dela minavam sangue e ela não sentia As mãos dela eram roxas e ela não sentia e era muito inchada. E todo o tempo eu perguntei ao Senhor por que que o Senhor me colocou, por que que o Senhor me colocou ali, por que que ela passava por aquilo tudo. E eu tenho, tenho, a cada dia que eu visto e tenho ouvido do Senhor porque eu vi aquilo com a minha mãe. Porque eu vivi aquela, aquela, aquela situação tão terrível com uma mulher tão maravilhosa que ela foi. E no dia que ela morreu, foi no dia do aniversário de Sofia. E todo mundo fala, ah, isso é uma sorte, isso então um amor, o que tem naquela mulher desse dia? E ela, os me cardíacos dela, iam diminuindo, iam diminuindo, e, um, e, um, e um, um, um, um enfermeiro que virou meu amigo, Se tornou meu amigo aí ele está se despedindo dela. Aí eu olhei para ela, na tábua de olho aberto. Eu fiz mãe um dia. O Senhor me entregou nas suas mãos para que eu vivesse. E hoje eu tenho a oportunidade de entregar a senhora na mão dele para que ela tenha a vida eterna. E ela morreu. E toda a dor foi cessada. E eu agradecer ao Senhor porque em todos os dias, 14 de maio, eu vou lembrar que houve uma festa no céu, que ela foi durada eternamente para dar uma festa aqui, que eu ia fazer dando aqui. Então, lá, aquela situação, só para terminar, por terminou tudo em que ela foi tratada por eles lá, fizeram tudo que tinha que fazer, levaram para um lugar, e sabe onde é levaram ela? Para uma, um quarto, uma portinha assim, e uma outra porta, sabe que era? Um refeitório do hospital. Às vezes a gente está morto, sem saber, porque do outro lado estão fazendo alimento, estão fazendo sem vida, sem alimento, e a gente está lá morto, sem conseguir ir lá se alimentar. Em nome de Jesus amado, que eu e você possamos. Tomar essa experiência de buscar hoje essa cura eterna que o Senhor pode nos dar. Essa libertação eterna, porque a gente vê quando o Senhor nos liberta, verdadeiramente nós somos E eu quero glorificar a Deus por ter vivido Senhor Jesus, nós te louvamos que essa Deus nos ama tanto, apesar de nós, Senhor. E o Senhor não perde a empolgação conosco. O Senhor, Deus, quando nós o pensamos, o Senhor nos toma, limpa a nossa ferida e diz, continua vindo, vem filho, eu vou lhe ajudar a andar melhor agora. Em nome de Jesus, possamos olhar para o seu sorriso. Que lamenta as nossas quedas, mas nos levanta de todas elas. Em nome de Jesus, só pedimos o Espírito Santo, nos dá o poder para vivermos a Sua Palavra. Nós não conseguiríamos o força e o empenho nosso mas como cheio do Senhor, enche-nos do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida que é um índice constante, e nós estamos indo e nós vamos levar sim o Teu Evangelho as Boas Novas a todas as criaturas, e vamos realizar algo, vamos proclamar isso com a nossa própria vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus, Ele é digno.